Наяди і русалки обсипали глядачів квітами. Слідом за Нептуном з'явилася процесія народів, які представляли різні країни. Звичайно, перша фігурувала Польща. Її зображувала пишна панна в Старопольському багатому бранні, Панну оточувало лише лицарство з біскупами та єзуїтами. Вся ця група мальовничо розташовувалась на великому прикрашеному різноманітною зброєю по мості. Її везли запряжені в ярма православні хлопи, одягнуті в лахміття. Поява цієї групи викликала бурю захоплених вигуків. «Віват! Ніх жиє! є! Смерть схезматам!» Про кожну переміну в процесі сповіщалося пострілом гармати і зміною потішних вогнів. А появу Польщі було зустрінуто сальвою всієї фортечної армати. Цей гуркіт-гармат, змішаний з несамовитими криками, очманілою від хмелю й захвату, шляхти, докотився до містечка, розбудив і його фільварки, і далекі висілки. Усі злякано попрокидалися, з просоння здавалось, що на замок напали татари, а коли сліпучо спалахнула пожежа за околицею, жителів охопив жах. Усі отчаї заметушилися по вулицях із зойками «Пожежа! Горемо!» кинулись на Майдан, а то й до найближчого лісу. Давно вже підпалені були з чотирьох боків довжелезні ожереди лисянської економії, та гості, захоплені незвичайним видовищем, не помічали спершу далекої заграви. А коли з'явилася в процесі Польща, пожежа досягла страшної сили. По той бік містечка здіймалося й вирувала в нічній темряві ціле море полум'я, темні силуети найближчих будівель виблискували вогненними контурами, а церква, немов розпечена, тонула в тому полум'ї. Розкішна постать Польщі, пишне лицарство, запряжені в ярма селяни, здавалися тепер облитими кров'ю і надавали всій цій картині зловісного характеру. Шалені вигуки гостей, що зібралися в саду, під тиском цього враження почали стихати, змінюватись якимсь пригніченим мовчанням. – То не жарт, пане, – заклопотано мовив Потоцький, нахилившись до Кшемуського. – Може все містечко згоріти? – Пусте, – заспокоїв його господар. А процесія тим часом посувалась далі. Пройшли народи Європи, Азії, Африки, Америки – Хоч валка різних народностей була дуже мальовнича і характерна, але пересичене гостротою вражень, почуття глядачів не відгукувалось на ці строкаті картини і чекало сильніших відчувань. Сам тільки Левандовський з двома молодими шляхтичами, які співчували його ідеям, стояв збоку, обурений до глибини душі, всіма цими витівками. Держава виснажена, стоїть на краю загибелі, а вони витрачають награбовані багатства на таку мерзоту. Але ось музика гримнула, щось веселе, пролунав знову салют гармат, і з темної зелені з'явився пишний кортеж богині Кіприди. Її колісниці везли три пари білих, як сніг, цапів з позолоченими рогами, обвішаними гірляндами троянд, цапів вели амури з райдужними крильцями і сагайдаками стріл за плечима. Такі самі Амури оточували колісницю і завершували процесію. А навколо лунали дикі шалені крики Віват! Нех жиє!" є! Після дикої Оргії пізно попрокидалося панство, прочумувалося воно ліниво, з тупим болем голови, з відчуттям тваринного пересичення, але його чекали нові забавки. На дворищі замку стояли вже запряжені в різні екіпажі ситі коні, в дорогій краківській збруї і верхові чистокровні румаки. Вийшов із замку Кшемуський, ведучи під руку Потоцького. Яскраве сонце одразу викрило фальш свіжих лиць і виявило цілу сітку зморщок, що променились коло очей і губ старости. Широкий, пишний ридван на високих ресорах чекав вельможного гостя Кологанку. В нього був запряжений у простяж четвери вороних. Господар посадив Потоцького на почесне місце, а сам, разом з уманським губернатором, сів проти старости на передньому сидінні. – Знаєш дорогу на панський хутір? – спитав господар Мушталіра, показуючи головою на пана Левандовського.